39. Legea optimismului Adevăratul lider inspiră încrederea că toate dificultățile pot fi depășite și toate obiectivele pot fi realizate. Optimismul unui lider conferă putere oamenilor, făcându-i să creadă că pot lucra mai mult și mai bine decât au lucrat până acum. Puteți învăța să fiți optimist, adoptând comportamentul oamenilor pozitivi, optimiști și orientați către viitor. Deveniți o persoană extrem de optimistă dacă manifestați obiceiurile unei persoane optimiste ori de câte ori este necesar. Optimismul este elementul de bază al oricărei atitudini mentale pozitive. Optimismul este abilitatea de a găsi ceva valoros în fiecare situație. A fost definit ca un răspuns pozitiv și constructiv în fața stresului. Optimiștii sunt oameni care spun, pot să fac. Caută partea bună a fiecarei situații. Optimiștii se concentrează asupra viitorului mai mult decât asupra trecutului. Mai presus de orice, optimiștii se orientează către soluții, nu către probleme. Se concentrează asupra soluției, asupra etapei următoare. Se gândesc la ceea ce se poate face acum, nu la ceea ce s-a întâmplat și la cine este vinovat. Thomas Edison a devenit cel mai mare inventator din America și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, urmând o filozofie foarte simplă. El considera că succesul constă în primul rând în definirea invenției sau a produsului dorit și, în al doilea rând, în testarea repetată a metodelor până la eliminarea celor care nu aduc rezultate. Edison Considera că succesul nu este decât un proces de eliminare, de eșecuri repetate, de experimentare continuă până la găsirea metodei corecte. Atunci când începeți să considerați fiecare eșec sau obstacol temporar o piedică în drumul către succesul care trebuie în mod inevitabil să apară, veți deveni un individ și un lider optimist, pozitiv, creativ și eficient. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Enumerați cele mai importante obiective din viața dumneavoastră, chiar acum. Apoi notați pasul pe care trebuie să-l faceți imediat pentru a vă îndrepta în direcția realizării acestora. Acest exercițiu simplu vă va oferi un simț mai accentuat al controlului și al puterii personale. 2. Enumerați cele mai mari trei probleme cu care vă confruntați în prezent. Hotărâți-vă cel puțin asupra unei acțiuni specifice pe care o puteți realiza în fiecare caz pentru a rezolva problema sau pentru a elimina motivul de îngrijorare. 3. Identificați cea mai prețioasă lecție care s-ar putea ascunde în cea mai mare problemă cu care vă luptați acum. Atunci când începeți să identificați și să folosiți în avantajul dumneavoastră lecțiile cuprinse în fiecare dificultate cu care vă confruntați, veți începe să progresați într-un ritm mai rapid ca niciodată.